В темній кімнаті, в темнім домі, в темнім місті Помірно щасливе життя у передмісті, ну, за те ми в місті о 6 ранку прокидаюся, щоб поїсти, як щось залишло, заграє місце, виконання стане г'єдса Куди тут д'ється, нікуди не дінешся. не вдягтися, бо як воєнешся, то вже не страшно за зиму Сьогодні у нічну зміну, тому буду ближче до ранку, десь до світанку, бо потім знову йти вже вранкову. Рако здається, все ще немає, то добре, і в річках рака всі повмирало тут не дуже, а у тобі забруднення. У мене запалення зови оболонки шлунка, ну нічого, куплю обогонь, одна штука. Однак поїсти більше нічого. Чого то, думай, сон так погано, все це вигадка. І ти вигадка, і я вигадка, і все це вигадка. Поганство якесь мені так впритку від цих ритмів, ніби бери по вуху. Колись любив кіно, вчора дивився муху, а потім щось як серце прихопило, я опах на пол, десь пів на ніч пив пивом, плив річ ся на ніч, річці, річці руч. наступний місяць злеснуло серце короче Закоротило знати, де блюсі, бо вратом сто братки, бо зараз що по чому підходжу, питаю, хто стань і в черзі до раю, якась банальність думаю, а мені каже, це на райця це прилежить, і праці невлаштованих, не влаштованих. щось не може, ось. а Ну так, каже, наприклад, ціни на воду, їх по великих повотиння належних місцях, коли двері обіцяні бомжава, коли рекламні компанії на основі моїх інтересів проводять. Казало, ні, вибачте, ви нам не відходите, нам буде в дати від п'яти років досвіду до смерті. Зверніться пізніше, розвертайся вона як виверне. Вирішив прибрати зранку, захоронувся потепліше, прийти вже до завтра, спатимо, а завтра здебільшого. Все те ж саме по новій, ну но може, по старій. Давай, щоб було цікавіше, розповім тобі про вони там сваряться? Колись той з них іншого точно вб'є. А я нав'яче буду втручатися, потім тільки без фактом нам поки живу. живо. Я навіть урму закриють і урюють повливше, мені спокійніше. Можна буде їх колоплю ворвати пост до посада, може дістанно прохарчуюся, Продав насам на припаду, бо це була б краса, да. Так свои почуваю, знаешь, может, даже же все бротайся, вот ну, и год, пропадаешь, пропадаешь, пропадаешь, а вот пропадаешь, а алло пропадаешь, а вот Куду голови не падає від западло Реалізовуватися все одно на западі Тобто заході тільки вробитися можна А ми, мабуть, навічно приречені до чорної праці Які нащебращую Тривася У мене взагалі почуття таке ніби пропустив якісь гайдлайни Ти живеш, я життя дає тобі якісь галійні лайми, Що з ними робити. Не обглядайся, поки не обіскришся От так і обійдеться Обітниця прорушувати можна, дозволяю головне не без обід, потім а... Згадав про обій, телепофіг, потяг за вікном, електричка на столиці, стіл трасяця, лампочка мігаєш, дискотека люди їдуть щось робити, може хтось із них сміється, але мені не весело. Здається, тільки що зараз свідомість втрачу. Не що робити тоді, втрачаю. Прокидаюся, руки холодні, точок забитий болювотою, туалеткою, лампочкою, можливо, табуреткою. Не підвіконі, пачка та гарик, одна лишилася, внешно горю. Постараюсь бути лампочкою, не сказав олій, просто дзвонять, питають про зустріч кажу, захворі, хворі, хворі, хворі, Сьогодні не вийде Та ні-ні, все круто, без образ Відповідь зараз таки прокрятить А на наступний раз треба буде ще щось вигадувати Може тоді вони не викуплять що я просто не пам'ятаю Хто це і чого їм треба Ось куди витрачаю світлана написання купи бреду Ще трохи так викухаю, поєду